Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 16 de març i ho farem posant la mirada en la policia local de Palafrugell que en les darreres hores doncs, ha tingut una feina molt exhaustiva de prevenció i per tant d'evitar doncs, que la gent surti de casa seva i per saber com ha anat aquest cap de setmana després que dissabte parléssim amb el cap de la policia local ens tornem a posar en contacte amb David Puertas el que tenim en línia, bon dia David Hola, bon dia, Rubén. Doncs gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada, David, i per posar-nos doncs, una miqueta en context. Nosaltres dèiem, explicàvem a través de les xarxes socials eh, ahir diumenge, que des de la tarda del dissabte fins a la matinada del diumenge eh, havíeu tancat eh, fins a 90 locals i també havíeu posat una, una sanció administrativa per per no per no complir amb, amb les diligències. Com, com s'ha estat desenvolupant? Com ha estat també... Com ho ha rebut això el, el petit comerç o els locals de restauració que heu anat informant que, que havien de tancar? Bé, jo suposo que com tothom, no? Amb, amb molta resignació i també amb molta col·laboració en general. Eh, a veure, la situació en què ens trobem ara mateix és una situació excepcional, la no, no s'hi escapa a ningú, no? I, i per tant, s'hi agafant i estem fent mesures excepcionals. Llavors, per part nostra, com m'hauria explicat a... Eh, abans a l'entrada, no? des de que es va iniciar la, la primera comunicació ja hauran començat a fer notificacions, primer per la nit, a tots els locals sí que estaven oberts o a restaurants que estaven oberts a Parafugel, que s'han aprofut aproximadament una trentena i vàrem continuar després, el dia següent, doncs, evidentment, amb, amb, els, amb els establiments, sobretot als restaurants que estaven oberts a la nostra contrada i que no podien estar... Alguns d'ells no ho sabien la majoria us comentaven no uh -huh. uns saltes ho sabien, però bueno, fes que no s arribés alguna cosa més esperaven que arribia alguna cosa més, doncs no dos estaven esperant no per per tancar-ho I, i després hi havia alguna altrealtra gent doncs que que hi ja directament quan van veure qu que hi havia, van decidir tancar no i, i com ho he explicat també únicament em hem hagut de, de denunciar amb un d'ells per la residència, perquè ja se l'havia informat se l'havia demanat i en un moment quan van tornar a passar la matinada havia doncs, gent a, a l'interior consumint i evidentment ja no, no, no, es, no es pot no? Mm -hmm. tornar a informar quan ja s'ha fet diverses vegades i, i això, no? per part nostra de veritat agraïm molt a tothom la col·laboració que ens està donant la comprensió davant d'aquestes circumstàncies excepcionals i i, bueno, i sobretot veure com, com evolucionaran els propers dies perquè no no tenim clar, no?, vull dir, ara mateix, com... O sí, que, sí que tenim molt clar què hem de fer ara, uh -huh. però no sabem què, què, què passarà en els propers dies i nova sort de rebrem, no? Uh -huh. En aquest sentit, en el tema de, de, de rebre ordres, no sé si des de la policia local eh, esteu rebent missatges contradictoris o, o, la, o la tasca que heu de fer és, és molt clara, David? Mira, nosaltres simplement... Eh, ben, contradictòries no únicament és el fet de que les coses canvien molt molt ràpidament i des de la primera hora que es va arribar al moment en aquest semara, doncs cada dia han anat canviant, no? I però no no són contradictòries. Sí que moltes vegades no, la, doncs, bueno, la interpretació a vegades és, és complicada. No? Uh -huh. que no tenim clar què s'ha de fer quan ens s'arriben les ordres ministerials o abans quan s'arriba el Comitè de la Generalitat, però és només al principi. No? ja Quan tu agafes, fas la lectura adequada i, i fas les trucades necessàries per poder establir els criteris clars no? per a tothom, doncs després ja, ja, ja ho tenim clar i ho No, no, però realment ara mateix la, les instruccions són més o menys, més o menys clares, Eh, ara mateix tothom pot treballar, eh, sí que s'ha intentat evitar, doncs sobretot el tema de contacte amb la gent, sempre eh, el tema deia que hi ha una esponjaïtat eh, als llocs públics, eh, i, evidentment no podem sortir del domicili per alguna de les coses que no estigui ja marcada al Real Decreto, i, i bueno, més o menys tothom està molt assabentat de tot això. No? Uh -huh. Per a nostra banda hem intentat en tot moment, eh, juntament, en comunicació de l'Ajuntament, passar informació en minut 1, és a dir, qualsevol cosa que s'ha arribat que pugueu penjar xarxes associat a l'Ajuntament, també amb vosaltres, no? amb, amb, amb ràdio, per intentar que la gent de Palafrugell o d'altres contrades i que ens tingui doncs, monitoritzats pugui saber exactament què està veient, no? de manera oficial, mm -hmm. no en fakes, eh? Això és, això és molt important, també, doncs, fer cas eh, de les informacions oficials. A les xarxes socials corre molta informació que a vegades no està del tot cont contrastada i, per tant, pot arribar a fer doncs, que la gent interpreti malament les coses. En aquest sentit, eh, les closes, des de la policia teniu mo molt clara la feina que heu de fer ara i també esteu duent a terme doncs, eh, una miqueta d'informació a peu de carrer pels cotxes i per... I per eh... I per a la gent que, que hi circula, no, David? Sí, sí, no, i tant, i tant, i tant. Estem fent ara mateix, uh, bueno, ja vam començar de fet a dir, no? Des del primer moment que van tenir coneixement, doncs, que es, uh, que es posava en marxa el confinament, uh -huh. vam agafar i vam primer acabar de, de fer tot el que era el, el tancament i la comprovació d'establiments i després van començar doncs, a informar tant a vehicles, a conductors, com a les persones que es trobaven al carrer, no? A nosaltres eh, el, que, el que ens agradaria, o, o el que volem, no? És que la gent molt clar què és el que es pot fer i quan es pot fer i que, tot i la dificultat, no?, i tot i les molèsties que això comporta, doncs que ho complim i que ho fem, no?, perquè és l'única manera de poder, de poder fer les coses bé i d'intentar que, amb menys temps, doncs uh, aquesta crisi estigui superada ja us dic que des de part de la policia l'últim que es vol fer és, és denunciar, ja us he explicat abans que aquesta denúncia que es va posar era per un motiu de residència i perquè mm -hmm. ja s'havia explicat i s'havia demanat no i ja, la resta de gent igual estem informant a tothom, estem explicant tenim multitud de trucades de gent que no sap exactament si pot treballar, si pot fer, que, que no es pot fer, i a hores d'ara li expliquem el vale, què poden fer i on estem. No? El que no sabem és què hi haurà demà, o si hi ha algun canvi, doncs ja també ho tornarem a Mm -hmm. Doncs com venim fent durant aquests dies, des de pràcticament dimecres, que és quan ja es va començar a parlar doncs, d intentar evitar desplaçaments i sobretot ja divendres a, a la nit, quan es va parlar d'aquest confinament, doncs eh, nosaltres també seguirem informant aquí a través de, de les zones de, tradicionals, del 107.8 de la l'FM, també a través de les nostres xarxes socials, també doncs, podeu seguir eh, les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafrugell, que doncs, en tot moment estan informant de tota el que passa i de totes les, els moviments i nosaltres doncs, ho farem també amb els protagonistes en aquest cas hem, hem parlat amb, amb David Puertas que per últim David no sé si vols remarcar aquest missatge d'intentar doncs, aquest, evitar aquests desplaçaments innecessaris no? Sí, no, i tant, i tant. aquest matí doncs, hem, hem, hem, hem muntat controls hem tornat a gent, estem preguntant i estem informant no? i, i bueno, hi ha alguns que sí que tens molt clar que van a treballar i alguna altra gent pues, que no bueno, que ja sabem, no? doncs que jo vaig a, a comprar o que vaig a algun altre lloc. No? Mm. Simplement demanar, sisplau, a la gent doncs, que eviti els desplaçaments innecesaris. Estem davant d'una amenaça certa i, i d'una un, situació excepcional i greu i, per tant, a tot es compet, no només, un, únicament a la policia i sobretot a les sèries sanitaris, no? a, a tot és responsabilitat de tots el fet que puguem superar això. Per tant, demanar, si plau que la gent no surti no és totalment necessari i davant de qualsevol dubte que tinguin es tenen a nosaltres, a la policia, per demanar nosaltres estem treballant cada dia per intentar solucionar les problemàtiques que van sortir en els dubtes i donar servei a la nostra població i, i poca cosa més eh, donar-vos les gràcies per, per, per l'acolliment no? i, per, i per, la, per la manera en què estem de, en què esteu rebent doncs a nostres indicacions uh -huh. i, bueno, i tenir molta paciència i veure que cap on anem no? si podem evitar doncs, que hi hagi una propagació important d'aquesta malaltia a nostra, nostra contrada i per hendria a tota la resta de Catalunya doncs uh, ja estarem contents eh? moltes gràcies també a vosaltres per, per, per, per la cobertura que està fent Rubén David Puertas, moltes gràcies a tu també per, per atendre'ns sempre uh, quan ho necessitem fins aviat uh, encantat, vinga Rubén, que vagi molt bé moltes gràcies, a David Puertes, Puertas. Doncs, eh, seguirem informant de tot el que passi, tot, actualitzant totes les informacions que ens arribin a través dels canals oficials i també a través de la policia local, eh, tant al 107.8 de l FM com també a través de radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns. Seguim a informacions informatives relacionats amb el nostre municipi i a continuació us recordem que des d'avui totes les dependències municipals estan tancades per aquest motiu i per a poder realitzar les consultes pertinents l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania contactes i extensions per tal de poder atendre els usuaris de forma telefònica. Totes aquestes mesures decidides arrel de la, de, per fer front a la propagació del coronavirus afecten a totes les instal·lacions municipals excepte la comissaria de la policia local que continuarà treballant en el seu horari habitual. Les dependències doncs, que, estaran, que estan tancades des d'avui i dilluns són totes les àrees ubicades a Can Beck i a les diferents dependències ubicades a l'Avinguda Josep Pla, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Serveis Municipals, Benestar Social... Oficina d'Habitatge, Institut de Promoció Econòmica, l'Oficina de Turisme, l'Arxiu Municipal de Palafrugell, la Biblioteca Municipal, el Teatre, el Museu del Suro, l'Espai d'Ona, Can Genís i l'Espai dels Joves, tots els equipaments esportius, els pavellons poliesportius, la piscina, el pavelló d'hoquei i patinatge, i els camps de futbol al Gregal i l'Estadi, Josep Pla i Orbonès, l'oficina del Defensor del Ciutadà, la Deixelleria Municipal i també altres serveis externs com Xaloc i Sorea. D'altra banda, a la nostra pàgina web, a radiopalafregill.cat i a les nostres xarxes socials, trobareu un enllaç, amb una imatge amb, totes les, amb tot el llistat telefònic que l'Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans i les extensions pertinents. Per tant, doncs, si voleu saber més informació al voltant de com us podeu posar en contacte directament amb l'OAC, amb Alcaldia o amb Secretaria, per exemple, doncs podeu visitar la nostra pàgina web, ràdio-pel·lafregell.cat o les xarxes socials de la nostra emissora. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns i que ens portarà a posar-nos en contacte amb els serveis de salut integrats de Baix i és que volem fer també una radiografia d'en quin punt es troba l'Hospital de Palamós i els diferents caps de la nostra comarca. Ens posem en contacte, tenim en línia a la doctora Anna Rivera, directora assistencial del CIBE. Bon dia, doctora. Mol bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, la trucada de Ràdio Palafrugell, en una setmana que, que porteu d'un doncs, volum de feina que és, eh, que és més alt que no pels altres dies, eh, arran d'aquest doncs, coronavirus que, que, que ens afecta doncs, eh, des de fa ja un, unes quantes setmanes a casa nostra. Eh, doctora, amb vostè doncs volíem saber una miqueta en quina situació es troba ara la, la, la comarca, a nivell de CAPS i a nivell també de, de, de l'Hospital de Palamós. Bueno, des del CIBE hem, hem, hem fet diverses accions perquè una de les coses que més ens preocupen és el, tant la salut del pacient com protegir els professionals. No volem que tenim molts professionals infectats que no puguin treballar i atendre aquests pacients. Llavors, uh -huh. el que hem fet és, eh, pel que fa CAPS, eh, hi, ha, hi ha atenció urgent val? i només es fan aquelles visites que són imprescindibles, necessàries i que no es poden aplaçar. Val? Tot i que només es fa això de forma presencial, els metges de família, les infermeres, estan totes tre... hi ha una part que està treballant des de casa. Per tant, és molt probable que el pacient, que poder tenir una cita amb el seu metge de família, rebi una trucada d'aquell metge de família dient-li que o l'analítica és correcta o com ha anat un tractament. I llavors, tot i que no s'hagin de desplaçar el cap perquè no, és, el que no, és el que volem evitar, els professionals estan treballant des de casa intentant resoldre tota aquella feina que tenien programada i que poder no era tan urgent i imprescindible. Això per un cantó. L'altra banda, amb la intenció de, de concentrar professionals i evitar desplaçaments, hem tancat consultoris. Val? I també els professionals que anaven a aquests consultoris estan fent feina des de casa, intentant atendre aquests pacients que podem resoldre els problemes sense necessitat ni que es desplaci professional ni que es desplaci el pacient. I els consultoris aquests, el llistat, com que la, totes les accions que estem fent són molt actives i les nem canviant, cada dia ens reunim al matí i anem decidint en funció de com és la situació, sí que per tenir-ho actualitzat, el que us demanaríem uh -huh. que consultéssiu la pàgina web que allà on hem tenint tot, absolutament actualitzar la pàgina web del CIBE. Clar, aquí estem parlant d'una situació doncs, que és complexa i que cada dia, de fet, en un mateix dia pot variar molt i per tant és important mantenir-se informat. Nosaltres sí, intentem uh, traslladar-ho a través de les nostres zones, però a través de la pàgina web del, del CIBE doncs, també ho trobareu uh, tots aquests uh, canvis que puguin haver-hi. No? Exactament. I llavors, pel que fa a l'hospital, hem fet una mica el mateix. Hem també desprogramat tot allò que no era urgent. També tenim molts professionals treballant des de casa, professionals a l'hospital, intentant donar resposta a les, als pacients que tenien programats de forma no presencial. I hem concentrat els esforços, sobretot, en, en àrees com urgències o la planta de medicina interna, mm -hmm. perquè és on, on, tenim, on sabem que ens arribarà el, el volum més gran. Parlo un futur... Perquè la nostra situació ara encara no és de col·lapse. Val la població ha entès molt bé que s'havia de cada casa i només eh, venir en cas de pat de clínica que ho, que ho justifiqui i sempre telefonar que això ha augmentat molt i ho agraït molt. i llavors tant, les urgències dels caps com el de l'hospital ara per ara hi ha molt poqueta activitat. Això és a remarcar, no? al final estem, fent molts, estem enviant molts missatges a la població i com a mínim aquí a casa nostra sembla que, que la gent està prenent consciència no? Exactament, la gent ha entès perfectament que davant de clínica tipus febre, tos si et lleu, em puc de casa i amb un paracetamol, que és el que fem sempre ho vaig tolerant, aquesta gent fa perfecte de quedar-se a casa davant de qualsevol dubte o d'aquesta clínica empitjori abans de desplaçar-se amb un CAP o les urgències, els demanem que ens truquin. I això és el que estan fent molt. Ens han augmentat molt les trucades de persones que diuen jo tenia una mica de febre, ara en tinc més, però només tinc això, em trobo bé, i nosaltres els donem les indicacions i les mesures de prevenció que han d'anar prenent. Mm -hmm. Doncs uh, això són les mesures que també us anem traslladant nosaltres, que puc seguir, s'han habilitat diversos telèfons per intentar sí. doncs, també... Uh, que, que aquest volum de trucades, que, que és més gran segurament que en d'altres ocasions, doncs, també pugui pugui donar cobertura a tothom que ho necessiti, no? Exacte, hem destinat més recursos de professionals, tant d'infermeria com de metges, per donar resposta a aquest augment de trucades que és lògic i és el que toca i el que estem demanant a la població que faci. Uh -huh. Doncs eh, nosaltres eh, amb, amb vostè doncs, volíem... Eh, Saber la situació actual i, d'altra banda, doncs, recordar alguns consells que s'han de seguir. Eh, els hem anat repetint, però crec que mai està de més doncs, eh, tornar-ho tornar a dir. Doctora, que, que, com podem evitar eh, ser contagiats pel coronavirus? El primer de tot, no moure's de casa, perquè sabem que el coronavirus és un virus molt contagiós. Llavors, el que es demana és només sortir de casa per aquelles coses que siguin imprescindibles. Anar a comprar, anar a la farmàcia, aquelles coses que si sí o si sí hem de sortir de casa. Intentar sortir de casa només una persona i mantenir sempre les distàncies. Ser molt curós amb el rentat de mans, no cansar-se de rentar-se les mans. En... Moltes vegades, que no es té solució hidroalcohòlica, no passa res. L'aigua i sabó és igual d'eficient i és el que necessitem, rentar-se moltes vegades les mans amb aigua i sabó. Intentar que els avis eh, no ens cuidin els nens. Jo que això és complicat, eh? però si els avis els podem deixar tancats a casa i els nens amb una altra casa, molt millor perquè sí aïllem les persones. Uh -huh. val? Si algú a casa seva tingués clínica, que dius, m'ha començat la tosa, tinc una miqueta de febreta, eh, aquesta gent ha d'intentar a dins de casa aïllar-se. És a dir, encara mantenir més contacte, més distància amb la família. Si pot dormir eh, separat a la resta, si pot utilitzar un altre lavabo sempre que sigui, si ha d'utilitzar el mateix, ser molt curós amb la neteja, uh -huh. val? i això quants menys petons, abraçades, tocar les mans, tocar-te la cara i netejar-se sempre, sempre, sempre que puguis, i que quan esturs s'estornuda, tant fer servir el colze com fer servir mocadors, que només fem un sol ús, ens moquem o estornudem i el llancem. Mm -hmm. Amb totes aquestes mesures hauríem d'evitar el, el contagi del coronavirus. El principal problema, doctor, és el fet doncs, que a vegades... Eh podem no presentar els símptomes i ja haver contagiat altra gent, per tant és important també mantenir aquesta distància dins de, de casa mateix eh? intentar eh, tenir el menys contacte físic possible no? dins del ah, de possible M mantenir sempre estar, és complicat eh? perquè en ha cases que són difícils, però intentar estar com a dos metres de distància els uns dels altres uh -huh. bueno, intentar pel que es pugui estar separat i que, que aquestes gotetes, que és el que, com es transmet el coronavirus, evitar que arribin al reste de la casa el tema de que es contaminin els és un tema que s'està parlant molt. Clar, del coronavirus el que ens passa és que el coneixem poc. Llavors, a mesura que va passant el temps i van augmentant els estudis, nem sabent coses. Ara es posen dubte realment de que només contaminin els que tenen clínica. Sembla que podria ser que els que estan asintomàtics també contaminin. Per això, mm -hmm. prendre aquestes mesures és encara més important. Encara que no tinguis cap tipus de clínica, mantenir les distàncies... Um, molt rentat de mans, insisteixo lavabos, llits separats, tot el que es pugui doncs ja ho veieu, aquests consells que mai estan de més recuperar-los, com que la situació doncs, és excepcional i també doncs, té aquesta variabilitat que pot canviar d'un dia per l'altre doncs us recomanem que seguiu informats a través dels canals oficials doncs, ja sigui els ajuntaments, els mitjans de comunicació o fins i tot doncs, també òbviament el, en aquest cas l'Hospital de Palamós, si ve eh, d'altra banda m'agradaria, no, sé si, no sé si està gaire eh, doncs, assabentada de com està produint aquesta, aquests nous eh, avenços, en el sentit doncs, que, doctora, aquest matí s'han ha, donat a conèixer una miqueta els detalls del primer assaig clínic. No sé si això encara és aviat per parlar-ne. És molt aviat per parlar-ne, però tot el que i tots els recursos que puguem posar en això, avançats estan, eh? Uh -huh. O sigui, això és important que Entenguem que a part de la prevenció, el sistema sanitari està mirant de trobar solucions ja via tractament o via mesures de prevenció tipus vacunes i tot això, que tot això també s'està avançant presolent. Doncs eh, haurem de seguir atents a eh, com evoluciona tot el tema del coronavirus, aquestes avenços que es volen fer en la investigació i també doncs, en quins són les, eh, següents, els següents passos que seguiran tant govern català com també des del Departament de Salut, com doncs, ja sigui des de l'estat espanyol, per intentar frenar aquesta propagació del, del coronavirus. Nosaltres avui hem volgut parlar de la situació a la comarca amb la direcció, directora assistencial dels serveis de salut integrats Baix Empordà, la doctora Ana Rivera, a la qual agrgriim el seu temps. Esperem donc que la propera vegada que ens puguem posar en contacte sigui per doncs, ja fer donar més informació al voltant doncs, ja ha d'una possible disminució, d'aquesta corba que tant es parla. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs ja ho sabeu, tota la informació la podreu trobar a siB.cat. tota la, la informació actualitzada al voltant dels serveis de salut integrats Vaig Empordà, a cibre.cat. Nosaltres doncs, també farem d'altaveu d'aquestes informacions que ens facin arribar des dels serveis de salut integrats Vaig Empordà. tornem ara cap a casa nostra i us oferim una conversa que usem ofert en directe en el matí de Ràdio Palafrugell. És una conversa que hem mantingut amb en Lucas Vigoró, membre de Rand Baix Empordà i que és un dels joves que s'ha unit per intentar fer front al coronavirus i per ajudar a ajudar a les persones que més ho necessiten davant d'aquesta malaltia. Us deixem amb aquesta conversa que ho usem ofert en el matinal de Ràdio Palafrugell d’avui dilluns. Seguim a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM a través de les nostres ones doncs, més tradicionals i també a través de radiopalafrugell.cat. I a continuació doncs, parlarem d'una informació que coneixíem divendres i és que des de d'Arrambach Empordà s'han organitzat doncs, per... Intentar doncs, fer front a aquest coronavirus també des dels mitjans que disposen, intentant doncs, eh, treballar eh, doncs, per arribar fins a allà on no poden arribar les administracions públiques en molts de casos i per també doncs, protegir les persones més vulnerables. Amb nosaltres tenim avui en línia en Lucas Vigorú. Bon dia, Lucas. Bon dia. Lucas és de Palafrugell i és eh, doncs, membre d'Arran Baix Empordà, si no vaig a Arrat, Lucas, i esteu doncs, treballant també, eh, com heu fet amb altres eh, vegades, no? lluitant contra els desnonaments, contra la violència masclista, i ara que ha sorgit aquest problema amb el coronavirus també us hi heu volgut implicar. Doncs sí, sí, sí. Eh, vam començar a parlar d'això la setmana passada i vam veure que hi hauria té algunes carencies, sobretot amb, amb la gent gran i la gent que treballa i que no pot cuidar de, de la maïnada i com que els joves tenim més possibilitats de, de passar sense massa dificultats a això del coronavirus, doncs vam de decidir fer un pas endavant evidentment amb totes les, les madures de prevenció i de responsabilitat que implica. Mm -hmm. Com us esteu organitzant? Com, com heu portat a terme aquestes reunions? I després ara, com, en quin punt us trobeu? Doncs bàsicament és l'aquest referència dels CRs i tot és anar organitzant eh, grups per cada poble i doncs, en aquests grups fem un grup de telegram on la gent es pot apuntar i passem uns formularis on la gent pot eh, posar ben bé què necessita o què pot aportar com a ajuda. A partir d'aquí doncs, intentem gestionar les demandes d'ajuda amb la gent que pot portar aquesta ajuda i i és una organització local de cada poble. Uh -huh. Sobretot, us esteu enfocant també en aquestes persones més vulnerables no?, davant d'aquesta malaltia i per intentar doncs, donar-los un cop de mà. No? Suposo que estem parlant d'activitats doncs, quotidianes com poder anar a fer eh, la compra o fins i tot, si tenen animals de companyia, treus-los a passejar. Exacte, bàsicament, o sigui, en els nostres àmbits... Eh fins aquí que ens acudessin més idees o vagin sortint més problemàtiques, és uh, poder fer la compra de la gent que està en risc i, doncs, que és un perill perill sortir al carrer, poder cuidar de la mainada pels pares que treballen, per exemple, tenim possiblement una demanda ja de una mare infermera i un pare policia que han de cuidar la mainada, així que segurament intentarem assumir-ho, això, i també, doncs, acompanyar a la gent gran que no, que clar, si ningú pot sortir al carrer i estan sols, doncs, a vegades de setmana se'ns pot fer allà, que sí que imaginem-nos ells i intentarem, doncs, no sé, portar-los descalç, de tendresa, què que fa per en aquests dies ni aquest temps de pànic i història. Mm -hmm. En aquest sentit, doncs, ens ho has explicat, eh? Heu obert un, un canal de Telegram per, per intentar, doncs, fer, donar resposta a tothom qui ho necessiti, Ja sigui, ara, doncs, professionals que no puguin deixar la seva feina, com és, això, en aquest cas, un policia o, o, o una infermera, o Exacte. també gent doncs, que, que pugui necessitar aquesta companyia. Eh, heu obert aquest canal de Telegram. Com, com està funcionant això, Lucas? Doncs, bueno, les coses comencen sempre a poc a poc, però ja, per exemple, a Palàforer hi tenim unes 130 persones que estan posades en el canal de Telegram, mm -hmm. unes 13 que s'han portant directament voluntàries. Eh, si no m'equivoco, a altres pobles, per exemple, a la Bisbal, L'Ajuntament ja ha parlat amb aquest grup de suport i avui hi ha un consell comarcal i ens han anunciat que l'Ajuntament de la Bisbal parlarà amb els altres ajuntaments per intentar de posar a disposició el grup de suport a tots els ajuntaments i utilitzar els tens d'aquests per saber quines són concretament les persones d'alt risc i sobretot de cara a l'edat i poder coordinar-nos millor ajuntaments junts de supòs per intentar tirar endavant. Mm -hmm. Al final, com tu deies eh, els inicis sempre són una miqueta complicats i a més a més doncs, vosaltres poder tenir un, un teixit eh, entre el jovent però costa poder arribar a un altre sector de la població i en aquest cas intentar eh, tenir sinergies amb, amb l'administració pública, en aquest cas amb els ajuntaments també és molt important. En aquest sentit de, de cara a casa nostra heu pogut ja poder parlar amb l'ajuntament, són uns dies difícils també perquè eh, com hem anat explicant doncs l'Ajuntament està treballant també amb, amb serveis mínims, podríem dir però no sé si heu pogut ja tenir aquest contacte Encara no, però intentarem tenir-lo el més aviat possible i que de cara a principis de setmana ja tinguem una resposta i unes mesures per per emprendre una cara al poble. Uh -huh. Ens has explicat que doncs, doneu voleu donar aquest servei, eh, intentar doncs, estar prop de les persones que més ho necessiten, i en aquest sentit també eh, llegeixo, en aquest escrit que vau fer arribar, doncs, que també esteu, estareu amatents, en aquest sentit, eh, per defensar els drets laborals i socials de, de totes les, aquestes persones. Eh, són moments molt complicats, també, en aquest sentit, a casa nostra, un, una, un municipi doncs, que viu, bàsicament, doncs, del turisme, també són unes dates ara molt molt, molt dolentes, perquè s'ajunta ara l'inici de Setmana Santa i, per tant, eh, pot haver-hi doncs, més gent que es quedi al carrer o que no obtingui feina. També estareu atents en aquesta línia, no? Sí, sí, perquè, clar, cada, sempre que hi ha un drama una tragèdia, evidentment que afecta tothom, però qui acaba pagant el plat al final sempre és, és la classe treballadora, no?, perquè, per exemple... Uh, persones que han d'anar a les pàbriques a treballar, persones que han de seguir amb les seves feines o persones que, degut a tota aquesta problemàtica de coronavirus, eh, bàsicament els acaben el contracte. Uh -huh. Sabem que hi haurà abusos, no seran generalitzats, o sigui, sí, ja veurem, però sabem que hi haurà abusos i volem estar preparats davant, davant aquests problemes que sorgiran ben aviat. Quan acabi això de coronavirus, eh, hi haurà molt de rebombori i nosaltres volem estar, des del primer moment, intentant defensar la nostra gent, al final és la classe treballadora i, i els seus drets laborals. Mm -hmm. Doncs, de fet, nosaltres ens posàvem en contacte amb vosaltres ara fa, fa un, una, mica més, un, una mica menys d'un any, quan a l'inici de l'estiu, perquè per denunciàveu no? tota aquesta contractació doncs, precària que, que es patia aquí a la nostra comarca, en general doncs, a el que són tots els municipis turístics de la Costa Brava, i ja denunciàveu eh? aquesta, aquesta contractació amb aquest tipus de, contra de contractes doncs, precaris, com, com dèieu, i en aquest sentit doncs, continuareu treballant en aquesta línia també, Sí, exacte, exacte. Sempre... Nosaltres sempre hem estat aquí, amb, amb, amb la nostra gent, i la defensarem, sigui contra unes explotacions injustes, sigui contra unes condicions precàries miserables, o sigui contra una, una pandèmia, no? No, no ens veurem pas, sabem que és la nostra responsabilitat com això ho va estar a l'altre dia a la societat, i eh, com aquest estiu va ser denunciar els, de, els abusos laborals que pot haver-hi a la nostra comarca i a les nostres regions, doncs avui en dia és, és ajudar la nostra gent. Mm -hmm. Doncs la, la solidaritat per sobre de tot, en aquest cas des del de, jovent de, de, del Baix Empordà, que, que doncs, han volgut mostrar aquesta iniciativa, avui n'hem parlat amb en Lucas Vigorú, i com, com dèiem, eh, la paraula clau aquí, en aquest cas, davant d'aquestes crises, d'aquestes problemàtiques que van sorgint, és, és ser solidari, no? Uh -huh. Per últim, eh, Lucas, perquè potser molta gent ja ho has dit a l'inici, però potser molta gent encara s'ho està preguntant com porteu el tema de les mesures de, de seguretat entorn per no intentar doncs, ser un focus també de de, de, de, de, de, de de contagi, vosaltres també, i no, no contagiar-vos d'altra manera amb persones que puguin doncs, també portar aquesta sí. malaltia. Sí, això també va ser un dels falles problemes que abans sorgia, evidentment i com que les nostres tasques, bàsicament, és o bé amb gent gran, o bé cuidan mai nada. la gent que s'encarregui de cuinar veïnada no cuidarà de gent gran, seran tons petits, seran grups petits mm -hmm. o, o persones individuals, eh, no hi haurà acumulació de tasques, vull dir, una persona estarà cuidant concretament d'una persona o d'una un, sola casa o una cosa així, és per això que necessitem gent, perquè sabem que una persona no pot estar cuidant de 20 o 30, i doncs, després totes les mesures que està demanant la Generalitat, que està demanant l'Estat i que estan demanant les autoritats. Mm -hmm. Molt bé, Lucas. Doncs eh, nosaltres, per últim, eh, volem que ens recordis com, com es pot assabentar la gent d'aquesta iniciativa, com es pot apuntar, com, com pot participar-hi. Eh, hi ha un grup de Telegram que està, està rolant per, per la gent i bàsicament és, és tan fàcil com clicar sobre i, i ja s'hi posaran. I avui pel poble... Intentarem posar anuncis de com fer o com adreçar-nos a nosaltres i a partir d'aquí doncs ja podrem organitzar-nos molt millor. També esperem que amb la cooperació de l'Ajuntament eh, puguem arribar més gent i que d'aquestes en sortim com a poble i no com a persones. Doncs, Lucas Viguru, moltes gràcies i esperem que aquesta iniciativa doncs, tingui també el recolzament de l'administració pública, això sí, sempre mantenint doncs, totes les normatives, intentant doncs, ser el màxim segús i, i amb la precaució que, que, que comporten durant aquests dies, però intentant doncs, ajudar aquestes persones més, més vulnerables. Moltes gràcies, Lucas, i, i fins aviat. Moltes gràcies a vostès, que vagi bé. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns doncs eh, amb vosaltres que sou els protagonistes d'aquesta ràdio perquè al final si no ens escoltéssiu nosaltres no tindríem sentit que fóssim a l'altre costat dels micròfons i per tant nosaltres us volem fer avui protagonistes amb tots els eh, trens amb totes les notes de veu que ens heu fet enviar a través del whatsapp del, del programa a través del whatsapp de Ràdio Palafrugell que és el 608-261-650, us, doncs, us deixem amb aquestes notes de veu que ens han fet arribar diversos oients de Ràdio Palafrugell. Bon dia, Rubén. T'acabo de veure a les xarxes i em vull afegir a, a aquesta iniciativa tan bona que heu fet des de Ràdio Palafrugell, perquè, bé... Bueno, com tots sabem, són dies molt complicats, és molt estrany, perquè te'n vas a dormir quan t'has xiques dius «guau, és que estem visquent una cosa molt forta», és molt fort lo que està passant. Uh, I la veritat és que et passes el dia parlant amb gent, jo em passo el dia parlant amb gent, amb amics, amb, amb la meva sogra, amb la meva mare, um, demanant que si estan bé, si, si els hem d'anar a buscar alguna cosa, dic... bueno, és tot molt estrany. No? I després aquí tenim el tema dels nens. <ríe> Què fem amb els nens? Els nens són més complicats perquè al final, bueno, és que estan tot allà tancats. Mira, jo avui tinc pensat de fer una classe d'aeròbic o de yoga a la terrassa, a veure si el temps ens acompanya una mica. I no sé, els avui fer cansa perquè al final l'Àngela petit, el meu fill petit, està fent un dibuix cada dia per per cada dia que estem tancats. Va començar dissabte i, i cada dia li dir: dic un... «vull que facis un dibuix cada dia sobre el coronavirus». I cada dia fa un dibuix diferent, que anirem penjant a la finestra de casa. Vaig veure una iniciativa per les xarxes i em va agradar molt. I en comptes de fer només un, que poder també no m'estic plantejant de fer una pancarta d'un de... arcoiris. I, bueno, res, els dies doncs, són complicats, són molt complicats aquí tancats a casa. Jo tinc la sort que puc treballar des de casa. I, bueno, i res, i espero que vosaltres us cuideu molt, que al final esteu fent molt bona feina perquè ens teniu al dia de tot el que passa per la Frugell i la policia també, vull donar les gràcies a la policia també per, bueno, doncs, per, per tot, no?, pel dia a dia que estan fent i... I la sanitat. Bé, la sanitat és ara mateix és el punt més important amb això. la gent que treballa. La gent que està treballant als supermercats també estan fent una feina impecable perquè allí vaig anar al carrerfour, treballar una amiga i al final t'ha sap greure'ls en allà treballant. no? un diumenge a la tarda amb mascaretes... Pff. Molt complicat. No sé, és una situació molt estranya que anem tots pensant, el meu home no sabia si havia de a treballar avui, si no havia de a treballar, al final s'ha quedat treballant, ha pogut quedar-se treballant, però bueno, jo crec que anem tots una mica sobre la marxa. Jo crec que les gestories aquests dies no donaran l'abast de feina que tindran i bueno, no sé, i seguim, no? Aquí tancadets a casa. A casa estem, estem salvats, sembla ser, no? Ja veurem. Vinga, va, molts d'ànims i molts de petons, Rubén. Vinga, va, ja que heu fet una crèdita aquí la ràdio, jo també m'uneixo a explicar el nostre dia a dia. La veritat és que el primer dia se'ns va fer una mica llarg, no? perquè som, som dos persones que no ens agrada estar a casa, ens agrada quedar amb amics, no ens agrada fer esport, ens agrada bueno, fer mil coses fora de casa i el primer dia va ser una mica etern. Però, bueno, llavors ja, ja vam trobar diferents distraccions, no? Per exemple, ahir ens vam passar força part del dia dibuixant, en algun moment van tocar la guitarra, que, que, bueno, que fa uns anys vaig aprendre alguns acords i, mira, aprofitaré aquests dies per recordar-los. Eh, hem fet neteja fons, com el 90% de la població que està tancada a casa, crec jo. Eh, hem provat alguna nova receta de cuina, Va mirar la trilogia El senyor dels anells, Suposo que com tothom anem fent el que podem per omplir aquestes hores aquí tancats, però la veritat és que de moment estan passant molt bé. Esperem que siguin 15 dies només, que és el que van dir, i, i que puguem tornar a la normalitat. Aprofito per recomanar a nivell personal doncs, que a les 8 o vespre tothom surti per la finestra i faci un gran aplaudiment a tota aquella gent que està als hospitals treballant i vetllant per la nostra salut. Vinga, va, molts ànims a tothom! Bon dia! Jo des de que estic confinada, aprofito per fer les coses que normalment no tinc temps de fer, com per exemple pintar, que m'agrada molt i no ho faig mai. Bon dia, Ruben. Pues mira, ehm um, aquí estan, ehm um, ara fa des de di, dissabte, que no surto de casa més que per anar a comprar. Um, perquè jo fins al dissabte uh, vaig treballar fins al dissabte migdia jo soc perruquera i, um, i fins al dissabte de tarda la meva perruqueria no va decidir tancar, perquè no sabíem massa bé què passaria ni res aleshores sí, ara farà dos dies uh, i bueno, jo visc um, tres persones més i ells sí que treballen però des de casa menys un un company no? perquè treballa en el sector d'alimentació. I, i mira, clar, ells estan treballant aquí i jo doncs, m'he anat buscant passatems. També eh, en tenim entre tots, eh? vull dir, ens hem posat un horari per fer esport de... amb el YouTube. Ara a les 12 és el moment esport. Després de la tarda ho tornem a fer. Uh, tenim jocs de taula, uh, pintar, bueno, jo pinto perquè, mira, m'havia um, de buscar algun entreteniment per fer des de casa perquè això no, no sé com ho passarem, però sí, uh, dibuixar, fer esport, a les nits posem música, ballem... La casa està molt neta, ara mateix netegem i poca cosa més. Uh, què més fem. No ho sé, uh, no hi ha gaire. Intentar no posar-nos nerviosos, uh, hem prohibit pronunciar les paraules 15 i dies però no posar-nos més nerviosos i, i això... I anem fent, ara ells estan tot treballant, jo estic dibuixant una mica i després això, algun rato miram, bé, jugam a videojocs i bàsicament intentem no posar-nos nerviosos. Jo després cuinaré i no sé, vivim com en una espècie de comú aquests dies perquè clar, mmm, som companys de pis però mai havíem passat tant de temps junts i ens hem d'adaptar. Però bueno, Mm, esperem que ningú s'acabi tirant pel balcó. I d'altra banda, doncs, a més a més d'aquestes notes de veu, també hi ha hagut altres persones que s'han posat en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar a la seva... com estan vivint aquest confinament arran del coronavirus a través de missatges de, de, de WhatsApp escrits, com per exemple el fons que ens explicava que com tothom estava a casa amb la família i que se'ns tenen amb jocs de taula... O el, com el perxís o el dominó i també amb sèries i pel·lícules i a més a més doncs donava les gràcies a tots els sanitaris que estan donant una feina encomiable aquests dies, també a més a més de l'Alfons, la Guillermina ens ha fet arribar el seu missatge i que ens explicava que estaven a casa amb el seu home i que passen el dia fent una miqueta de bricolatge, posant en ordre fotos antigues i mirant pel·lícules i sèries i a més a més doncs, també ens donava les gràcies per, la, per estar amb, amb vosaltres, per la nostra companyia i nosaltres també agraïm aquests missatges que ens heu fet arribar, uns missatges que ens podeu seguir fent arribar, recordeu el 608 650 i nosaltres us els anirem posant al llarg de tot el dia d'avui i en els propers dies. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dilluns 16 de març. Nosaltres us recordem que podeu seguir informats de tot el que passa a Palafrugell a través de radiopalafrugell.cat, a través de les nostres xarxes socials anirem actualitzant tot el que passi arran d'aquest coronavirus. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.